Лед не вирвалось образливе для цих зайшлих голодранці. Ще пак привів їх сюди Роман і пороздавав їм кращі землі за селищами а старих бояр, кого на шибаницю, кого за стінках доконав. Зачекайте. Ліп Заремієвич, зіщулившись від болю, принишк і сховався за Судиславою спиною. За військом топилися городяни, смерди, закупи, ізгої, холопи. Всі сьогодні прийшли сюди, мов розворушений борт з бджолами. Где сьогодні дворище княжого города? Твердохліб радію знайшовши у натовпі сміливця. Тепер вони трималися лікоть в лікоть, щоб не загубитися. О, вже всі виходять. Дивись, сміливцю, гукнув твердохліб і моргнув, показавши очима на двері. Звідки Мирослав їв за руку Данилка? За ними пологом ішла княгиня, її супроводили бояри Семен, Василь, Ілля, два Юрії, Щепанович і Донажирич, держи край Филип. Твердохлібе. А ти дивись, бояри Галицькі від Волинських відвертається. О, глянь, Семенко до Судислава примостився. А той настовбурчився, і хліб біля них. Сміливець штовхнув під бік сусіда, кирпатий з рудою борідкою смерть, моргнув і показав на вуха. нахилившись, шепнув, Хіба ти забув, що скрізь вуха є. А сьогодні дивись, скільки вух? Тьма!» Сміливець зневажливо глянув на нього. «Навіщо, мовляв, попереджаєш, сам знаю». Та у цю мить хтось наступив на ногу. Сміливець уже хотів сваритися, але все зрозумів. Неподалік від нього, розштовхуючи смердю, пробирався до собору дружинник. Твердохліб моргнув сміливцю і посміхнувся. Їх ще більше стиснули, приперли до дерева. Вони вхопилися цупко один за одного. Вже не поврухнеся, а не триматимеся, в бік затягнуть. Бо в дуже вітром коливало натовп, і твердохліба сміливцем... Разом з усіма теж нахиляло то в один, то в другий бік. Твердо хліб потиснув сміливцеві руку. І той глянув на соборні двері, звідти виходив єпископ, і за ним попита диякони. Єпископ зупинився, а диякон ще йшов за ним, змахнув кадилом і заспівав невидимий хор. Він був на критих переходах. Щекотилися дворищем. Відгуки урочистого співу, а єпископ підняв руку з Христом і почав дрижачим голосом. Братіє, нема кінця печалі нашій! Батько наший заступник, князь Роман, поклав своє життя на полі брані. Мов сироти без батька ми засталися». Та не буде коромоли між нами, земля наша велика і ворогів багато в нас. А князь Роман як лев бився з ними, такий він був, як його прадід Мономах. То чи належить нам пам'ять про нього забути? Залишив він нам живу пам'ять, сина свого, княжича Данила. «Поцілуймо хрест святий, і перед Богом скажемо, будемо слухати молодого князя. А поки підросте він, нехай править нами княгиня Романова». Єпископ обома руками взяв хрест, поцілував його і високо підняв над собою. І відразу усі дзвони вдарили в церквах та монастирях Галицьких. Мов, на Великдень урочисто відзвонювали дзвонарі. Хор ревнув басами, мов, труби мідні. «Князю молодому слава!» Боярин Мирослав взяв на руки княжича Данила і, держачи поперед себе, вукнув. «Ось князь наш! Йому будемо вірними!» Війською натовпі кричали наш князь, йому будемо вірними. Боярин Семен Олуєвич підніс руку з мечем, і галас ущух. Клянуся, живіт свій покласти за князя Данила. Він підійшов до епископа, припав до Христа і вклонився до всіх. Мовчки один за одним. Підходили бояри. Семюнко, пропускаючи поперед себе Судислава, процідив крізь зуби. Іди, цілуй. Судислав з люттю відповів Поцілую. І ти цілуватимеш, а спробу відмовитись, голову знірвуть. І вони у гурті з усіма підійшли до єпископа. Мирослав непомітно штовхнув ліктем Семена, очима показавши на Судислава. Семен задоволено посміхнувся. Боявся він за вірюхи під час похорону, а обійшлося добре. До них приєднався Гліб Зеремійович. Витираючи долоні і щоку, сумно зітхаючи, він звернувся до Мирослава. Як тепер будемо без Романа, без голови старшої? А в нас хіба своїх голів нема? Мислити мусимо. Гліб не відповів нічого, тільки ще ближче присунувся до Мирослава. «Глянь, уже військо присягає», – штовхнув твердо хліб смілився. Єпископ, давши боярам поцілувати хрест, відійшов до княгині, а на папорті вряд ряд стали з хрестами попи, і до них почали підходити дружинники, за ними вої. Уже все військо пройшло. До хрестів городяни і смерди рушили, а дзвони не вгавали. Мирослав тримав Данила на руках. Хлопчик здивованими очима оглядав багатолюдну площу.